Тері Прачетт, Джинго. На дворі була п'ята година. Ваймс із Морквою сиділи в приймальній Патриція в повній тиші, якщо не зважати на уривчасте клацання годинника. За якийсь час озвався Ваймс. Дайно, ну, я ще раз погляну. Морква слухняно витягнув невеличкий аркуш паперу. Ваймс на нього поглянув. У тому, що на ньому було зображено, не могло бути сумнівів. Він запхав його собі в кишеню. «Е, Нащо він вам, сер? «Що саме не втропав Ваймс?» «Іконограф, який я позичив у туриста?» «Я не знаю, про що ти говориш», – мовив Ваймс. «Але ж ви, не знаю, як ти просунешся по службі, капітана, якщо бачиш повсюди те, чого нема». «Ясно. Тепер годинник схоже цукав голосніше. Ви про щось думаєте, сер? Чи не так?» «Так. Це функція мозку, яку я вряди ряди застосовую, капітана, як не дивно». «Про що ви думаєте, сер?» «Про те, що вони хочуть, щоб я думав», – мовив Ваймс, «хто вони Поки що не знаю не все одразу. Зателенька в дзвіночок Ваймс устав. Ти знаєш, що я завжди кажу, кинув він. Морква зняв шолома і потер його рукавом. Так, сер, всі в чомусь винні, особливо ті, які не мають за собою вини, сер. Ні, на це. А, завжди пам'ятай, що ти можеш глибоко помилятися, сер. Ні. І на це. А, як Нобі взагалі отримав цю роботу, сер? Ви частенько це кажете. Ні. Я мав на увазі завжди поводця пришелепувато. Морку. «Ага, точно, сир. Відтепер я пам'ятатиму, сер, що ви це завжди казали». Вони взяли шоломи собі під пахви. Ваймс постукав у двері. «Заходьте», – почувся голос. Патрицій стояв біля вікна. В кабінеті то тут, -то, то там стояли чи сиділи лорд Іржавський та інші. Ваймс ніколи до пуття не розумів, як обирали місцевих чиновників. Склалося враження, що вони зненацька з'являються, як жуйка на підошві черевика. «Ваймзе», – мовив в етінарі. «Сер, з вашого дозволу, Ваймзе, зразу ж приступимо до справи. Як там міг опинитися чоловік, якщо минулої ночі ваші люди все ретельно перевірили?» Має, «Важко сказати, сер». Мурква, все ще дивлячись перед собою, кліпнув. «Ваші люди, сподіваюся, перевіряли Барбакан?» «Ні, сер». «Не перевіряли?» «Ні, сер, я зробив це особисто». «Ви, самотужки, все перевірили, Ваймзе?» – запитав Богіс із гільдії злодіїв. Цієї миті Морко буквально відчував думки Ваймса. «Властиво так, – Богісе, не повертаючи голови, – мовив Ваймс. «Однак, ми вважаємо, що хтось пробрався всередину через забиті дошками вікна і прицвяхував дошки назад. На пилюці видно сліди і…» «І ви цього не помітили, Ваймзе?» Ваймс зітхнув. «Важко і дня помітити прицвяховані назад дошки, – Богісе» що вже й казати про ніч. Ми їх і не помічали до останнього, додав він про себе. Ангва вловила на них якийсь запах. Правитель вецінарі з цієї застіло. Кепські справи, Ваймзе. Чому, сер? Його високість серйозно поранений, а принц Кадрам, як ми зрозуміли, просто не тягеться від люті. Вони наполягають на тому, щоб тримати його брата в посольстві, мовив лорд Іржавський, – це умисна образа, ніби в нас у місті немає хороших цирульників. І справді, – погодився Ваймс, – багато з них ще й можуть його непогано підстригти й поголити. – Ви з мене що, кипкуєте, Ваймсе? – Звісно, ні, мій лорде, – заперечив Ваймс. – На мою думку, в наших цирульників найчастіше в світі ощурки на підлозі. Іржавський скоса на нього зиркнув Патрицій Кашлянов. – Ви з'ясували, хто вбився? – запитав Патрицій. Морква очікував від Ваймса щось на кшталт підозрюваний сер, але натомість той відповів так, його звуть, його звали Ось Сібрунька, сер, жодного прізвиська, жив на ринковій вулиці, перебивався на дивних роботах, трохи самітник. Ми не знайшли жодних родичів чи друзів, але ще працюємо над цим. І це все, що вам відомо? запитав лорд Дауні. Немало часу пішло на встановлення його особи. Байдуже відповів Ваймс, «О, чому? Не можу дати вам наукове формулювання, СР, але здається мені, що він і без домовини може обійтися, достатньо увіпхнути його між дверних стулок. Він був сам чи з кимось? Ми знайшли тільки одне ціло, СР, і дуже сильно обвалену мурівлю, тож скидається на те, що я мав на увазі, чи він працював на якусь організацію. Є якісь припущення, що він антихапонець? Крім того, що він намагався вбити хапонця, розслідування продовжується. Ви хоч серйозно до цього ставитися, Ваймсе. Я долучив до розслідування своїх найкращих людей, сер. У кого напружений вигляд? Сержанта колони і капрала Нопса. В кого задоволений вигляд? Дуже досвідчені хлопці. Опора вартий. Колон і нопс? перепитав Падриці, справді? Саме так, сер. Вони на мить перестрілись поглядами. Ситуація набуває загрозливого, забарвлення Ваймзе», – мовив вецінарій. Що я можу сказати, сер? Я побачив когось на вежі побіг туди. Хтось поцілив у принца з лука, а тоді я знайшов біля підніжжя вежі. Чоловіка, вочевидь, дуже мертвого, з поламаним луком і купою каміння поруч. Нічна буря, схоже, трохи розхитала конструкцію. Я не вигадую того, чого немає, сер. Морква вивчав обличчя за круглим столом. Загалом усі відчули полегшення. Самотній лучник, прорік Ватінарій, ідіоти з божевільною злобою в серці, який, намагаючись вбити людину, м -м вбився сам, і, звісно, геройський вчинок наших вартових, який щонайменше відвернув смертельний постріл. Геройський вчинок, перепитав давні Гаразд, Морква помчав до високоповажних гостей. Ваймс кинувся до вежі. Але, відверто кажучи Ваймс за ваша дивна поведінка прямо перед цим, це неважливо тепер урвав його правитель в ецінарій. Він знову звучав дещо віддалено, ніби промовляючи до когось іншого. Якби комендор Ваймс не сповільнив процесію, той негідник безумовно краще би прицілився але чоловік запанікував. «Так, думаю, принца влаштує така версія». «Принця?» – запитав Ваймс. але Сердега?» «Його брата уточнив патриції. «А, того хорошого». «Дякую, командоре, мовив Патрійці. Дякую, панове. Не хочу вас затримувати». «О, Ваймсе, на пару слів, якщо ваша ласка. Не ви, капітане Моркво. Переконаний, хтось зараз вчиняє злочин». Ваймс так і стояв, втупившись у дальній кінець стіни, поки всі виходили з кабінету. Бецінарів став з крісла і попрямував до вікна. «Дивні часи настали командори», – мовив він. «Сер, приміром, сьогодні в день капітан Морква був на даху оперного театру і стріляв із лука в мішені. Страшенно заповзяти хлопчина, сер. Знаєте, цілком може бути, що відстань між оперним театром і мішенями така сама, як між барбаканами місцем, де поранили принца. Лише уявіть, сер». В зітхнув, а нащо він це робив? Дивовижно, сер, але він якось на днях розказував мені, що все ще діє закон, який зобов'язує всіх містян щодня вправлятися зі стрільби з лука. Очередь закону хвалили ще 1356 року. І відтоді ніколи, знаєте, Ваймзе, чому я тільки-но відіслав капітана Моркву? Гадки не маю, сер. Капітан Морква – чесний юнак, Ваймзе. Саме так, сер. А ви знали, що в нього пересмикується лице щоразу, коли ви відверто брешете? Справді, сер, прокляття. Важко було дивитися, як без угаву пересмикувалось його бідулашне обличчя Вамзе. Дуже дбайливо з вашого боку, сер. Де був другий лучник Вамзе? Прокляття. Другий лучник, сер, ви, бува, не мріяли колись про сцену, Вамзе? Так, я б зараз застрибнув на сцену мандрівного театру, куди б він не їхав, подумав Ваймс. Аж ніяк, сер. Шкода, переконаний, за вами просто плаче театр. Якщо я не помиляюся, ви сказали, що чоловік прикріпив за собою дошки? Саме так, сер. Прицвяхував їх? Прокляття. Так, сер. Зовні? Прокляття. Так, сер. Навтиво вижу, винахідливий самотній лучник. Ваймс навіть не удостоївся якось це прокоментувати. Вецінарій сів за стіл приклав долоні дашком до вуст і витріщився на Ваймза. Колон із нопсом розслідують цю справу. Серйозно? Так, сер. Якщо я запитаю вас, чому ви прикинетеся, що не розумієте запитання, Ваймс поморщив чоло, удаючи щире сум'яття. Сер, якщо ви ще раз скажете сер цим дурнуватим тоном Ваймзе, клянуся, у вас будуть проблеми. Вони добрі полісмени, сер. Утім, деяким людям може здатися, що вони обмежені, мляві і, як би це сказати, мають вроджену схильність прийняти перше ліпше пояснення, а тоді чкурнути кудись наперекур. Явно позбавлені уяви, глибина їхньої думки мілкіша за глибину калюжі на асфальті. Схильні судити як слід, не розібравшись. Сподіваюся, ви не піддаєте сумніву професійність моїх хлопців, сер. Та сержанта колони капрала Нопса ніхто в житті нічому не піддавав Ваймзе. Сер. І тим не менш нам не потрібні ускладнення Ваймзе. Якийсь винахідливий самотній безумець. Ну, безумців нам і так вистачає. Прикрий випадок. Саме так, сер. У чоловіка був такий стривожний вигляд, аж Ваймз відчув, що йому не завадить трохи співчуття. Фреди теж не люблять ускладнень, сер. Нам потрібні прості відповіді Ваймзе. Сер. Це якраз до Фреди Знобі. Патрицій відвернувся і визирнув на місто. «Ах, – сказав він, – уже тихіше. Прості люди бачать просту правду. Саме так, сер. А ви хапайте на люту, Ваймзе. Я б так не сказав, сер. А коли вони знайдуть просту правду, тоді й що, Ваймзе? Я з нею не сперечатимусь, сер. Ваймзе, я ж знаю. ви що завгодно оскаржите. Коли Ваймз вийшов, правитель Бетінар ще якийсь час сидів за столом, дивлячись у порожнечу а тоді витягнув ключа, з шухляди підійшов до стіни і натиснув у потрібному місці. Загуркотіла противага і стіна ковзнула назад. Патрецій тихо війшов у вузький коридорчик, який відкрився перед ним. Де-наде він підсвічувався ледь тьмяним світанням з-поміж країв щитків. Якщо їх легенько розсунути, можна визирнути крізь очниці якогось вдало повішеного портрета. Вони ще залишились від попереднього власника і вельми турбували лецінарій. Спостереженням крізь чужі очі нікого не здивуєш. Він довгенько підіймався темними сходами і йшов затхлими коридорами. Час до часу робив якісь рухи, значення яких не було цілком очевидним, Проходячи повз, він то тут, то там торкався стін, начебто бездумно, а в одному вимушеному каменному коридорі, підсвіченому лише сіруватим світлом із вікна, про яке всі, крім найоптимістичніших мух забули, він не мов би грав у класики, розмаховував мантію та світив литками, перестримуючи з каменя на камінь. Це дивна вервечка дії, схоже, ні до чого не призвела. Врешті він дійшов до дверей і відімкнув їх, дещо бачно. Повітря всередині було просякнуте ядучим димом, а монотонний звук, «пу -пу -пу який вже чувся з кінця коридору, тепер був досить гучний. На мить все затихло, а тоді роздався ще гучніший вибух, і прямо біля вуха Патриція пролетів шматок розпеченого металу, що застряг у стіні. З диму пролунало ой, лишенько. Тім голос був несумний, таким тоном радше промовляють до мило чарівного цуцика, який таки не втримався, і сидить тепер калюжі, що розповзається по килиму. Коли клуби диму розсілися, чиясь розмита постать повернулася до вецінарій і виснажено всміхаючись промовила. Цього разу цілих 15 секунд правителю, тепер я не сумніваюсь, що закон працює. Це була одна з рис Леонарда і Сквірма. Він навмання заводив розмови, Вважав усіх своїми зацікавленими співрозмовниками і сприймав як належне той факт, що вони були не менш розумними, ніж він. Лецінарій зиркнув на невеличку кубку погнутого і покрученого металу. «Що то було, Леонарде?» – запитав він. «Експериментальний прилад для перетворення хімічної енергії в обертальний рух», – відповів Леонард. «Розумієте, важливо, щоб...» Маленькі гранули чорного порошку по одній потрапляли в камеру згорання. На правильній швидкості, якщо туди втрапить дві кульки одночасно, виходить вже двигун зовнішнього згоряння. І, еммм, у чому його суть? – запитав Патрицій. «Гадаю, він зможе замінити коня», – гордо мовив Леонард. Вони глянули на понищену штуковану. Однією з переваг кони, на яку часто вказують люди, трохи подумавши мови в бецінарії, є те, що вони дуже рідко – Вибухають. З мого досвіду майже ніколи. Окрім того прикрого випадку дуже спекотного літа кілька років тому, він надзвичайно обережно виведив пальцями щось із купи мокруху. То була пара з'єднаних стрічкою кубиків із м'якого білого хутра. На них були цяточки. «Кості?» – запитав він. Леонард знічено сміхнувся. «Так, не знаю, з чого я взяв, що завдяки ним двигун краще працюватиме. То була лише ідея». Знаєте, як воно буває? Правитель ветінарі кивнув, він знав, як воно буває, знав навіть краще за Леонарда і Сквірма. Саме тому ключ був тільки один, і то у нього. Чоловік не був ув'язненим, якщо не брати до уваги прозаїчні буденні стандарти. Він, схоже, навіть вдячний був, без вилазно сидіти в цьому світлому провітреному горищі, де в нього було дерева, паперу, вугільних олівців і фарб у необмежених кількостях і за оренду з їжею не треба платити. В будь-якому разі важко уявити когось, як Леонард із Квірма. Можна спробувати замкнути його тіло, але тільки і Богам відомо, де вештаються його думки. І хоч його розум аж бив через край, розливаючись ріками, він не міг відрізнити, куди дме політичний вітер, навіть якщо оснастити його вітрилами. Дивовижний розум Леонардо тривожно шкварчав, мов картоплю у переповненій фритюрниці на плиті життя. Неможливо було передбачити його наступну думку, тому що синький Всесвіт безостану його перепрограмовував. Від вигляду водоспаду чи пташки, що ширяє в небі, він нісся новою стежкою практичних домислів, що незмінно приводила до купи дротів та пружин із вигуками, схоже, я знаю, що пішло не так. Він був членом більшості примісницькій гільдій у місті, звідки його витурювали за надто високі бали на іспитах чи в деяких випадках за виправлення помилок у білетах. Подейкували він ненароком підірвав гільдію алхіміків з допомогою всього лиш склянки води, столової ложки кислоти, двох дротяних огрисків і м'ячка для підпонгу. Кожен розсудливий правитель вже би позбувся Леонарда, а в був надзвичайно розсудливий і часто замислювався над тим, чому він цього не зробив. Він дійшов висновку, що не зробив цього лише тому, що в цьому безцінному, допитливому, бурштині Леонардового, неперевершеного розуму під усім цим яскравим винахідливим геніям була ув'язана свого роду норовлива невинність, яку її прості смертні називають дурістю. Вона була серцем і душею, тієї сили, що тисячоліттями змушувала людство встромляти пальці в розетку Всесвіту і бавитися з вмикачем, щоб побачити, що станеться, а тоді дуже добуватися з того, що воно таке. Сталося. Словом йому був з нього зис. Якщо Патріція, і можна було з кимось порівняти, то хіба що з політичним еквівалентом літньої пані, яка не викидає мотузки, бо ніколи не знаєш, коли вони стануть у пригоді. Зрештою, неможливо підготуватися до кожної непередбачуваної обставини, бо це означає, що ви знаєте, що має статися, а якби ви знали, що має статися, то певно би подбали про те, щоб цього не сталося, принаймні не з вами. Тож Патріцій ніколи не планував, плани завжди ставали на заваді. І врешті-решт він утримував Леонарда, бо з ним легко розмовляти. Той ніколи не розумів, про що говорить правитель вецінарії. Бо його бачення світу було таким же вигадливим, як укачаняти зі струсом мозку. Та й тим паче він ніколи не слухав, а відтак був неперевершеним співрозмовником. Зрештою, коли ви звертаєтесь до когось по пораду, то вже точно не тому, що... Хочете, щоб вам її дали. Ви просто хочете, щоб хтось був поруч, поки ви говорите самі з собою. Я якраз варив чаю, мовив Леонард. Почаюємо. Він прослідкував за поглядом Патриція, який прикипів до коричневої плями, що тягнулася по всій стіні і закінчилась зіркою розплавленого металу в стелі. Боюся, з автоматичним чайним двигуном, щось пішло не так, сказав він. «Доведеться самому заварити». «Так мило», – з вашого боку мовив правитель в етінарій. Він усівся поміж мольбертів, і поки Леонард порився біля каміну, взявся розглядати найсвіжіші ескізи. Леонард шкрябав ескізи так само несвідомо, як інші люди шкробились. Геніальність, певний вид геніальності, злітав з нього як лупа. Серед начерків було зображення чоловіка, який малює, Лінії, що окреслювали його, були такі, чіткі, намов він оживав з паперу. А довкола нього, бо Леонард не залишав живого місця на папері, були інші, безладно розсипані начерки. Великий палець, ваза з квітами. Прилад, вочевидь, призначений для підточування олівців за допомогою сили води. Вецінарі знайшов те, що шукав. У нижньому лівому куті між начерком новітнього болта ножа для Устріць. Воно чи щось дуже на нього схоже завжди було десь серед начерків. Одна з особливостей, що робила Леонарда таким рідкісним експонатом і тримала його під таким надійним замком, полягала в тому, що він справді не бачив жодної різниці між великим пальцем, трояндами, стругалкою і цим. А мій автопортрет, мовив Леонард, повернувшись із двома горнятками. Так, а ж, звався в етінарі, але мене більше зацікавив ось цей начерк, Бойова машина? А, це то пусте. А ви колись помічали, як роса на трояндах. Ось ця частина. Для чого вона? урвав його вецінарії, наполегливо диціючи пальцем Варкуш. А, це. Просто важіль для метання ядер з розплавленої сірки, пояснив Леонард, взявши тарілку з кексами. За моїми підрахунками, якщо від'єднати конвеєрну стрічку від ведучих коліс і натомість закрутити лебідку з допомогою бика, вона може вистрілити майже на пів милі. Справді? запитав Віціарі, розглядаючи акуратно пронумеровані запчастини. І це можна побудувати? Це? Отак. Макарончиків не бажаєте? Теоретично, теоретично Насправді ніхто в житті цього не зробить, лити не згасне вогонь на голови братського народу ні Леонард бризнув макаронами крихтами. Вам не знайти майстра, який би це побудував, чи солдата, який би потягнув за важель. Це запчастина 3Б на плані, ось тут погляньте. А, так, мовив вецінарій, будь-якому разі додав він... «Я бачу, що цими велетенськими важелями неможливо управляти, не зламавши. Багатошарова плита виготовлена з висушеного ясеня і тиста скріплена спеціальними сталевими болтами», – худко мовив Леонард. «Я провів кілька підрахунків прямо під начерком променя на краплі дощу». Так суто розумова вправа. Вецінарій пробігся очима по кількох рядках Леонардового павучого дзеркального письма. «Отак», – сказав він похмуро, – «і відклав у бікаркуш». Я вже казав, що хапонська ситуація надмірополітична. Принц Кадрам намагається зробити всього, чим побільше і чим хочеш. Йому потрібно зміцнити свої позиції. Він покладається на підтримку, яка має дещо мінливий характер. Я так розумію, проти нього зараз ведуть змови. Справді, люди таким часто так чинять. Прорік Леонард, я тут, між іншим, недавно досліджував паутини. І знаю, що вас це може зацікавити. Виявляється, їхня міць відносно їхньої ваги «Набагато більше, ніж у наших найміцніших сталевих друців, правда, ще рівно?» «І яку зброю ви надумали з них виготовляти?» – запитав Патриці. «Даруйте?» – «Та нічого, просто думки вголос. голос. Ви навіть не торкнулися свого чаю?» – мовив Леонард. Вецінарій розвернувся по кімнаті. У ній було повно всього – трубки і дивацькі повітряні змії і щось схоже на скелети древніх чудовиськ. На думку вецінарій, одним із Леонардових достоїнств що в найсправжнісінькому сенсі цього слова була його дивна неуважність. Не те, щоб йому все швидко набридало, здавалося йому нічого не набридає. Та оскільки його завжди цікавило все на світі, в кінцевому результаті експериментальний прилад для патрення людей звідстані ставав ткацьким станком, що врешті-решт перетворювався на прилад для визначення питомої ваги сиру. Він втрачав фокус так само легко, як кошеня. Приміром, уся ця історія з аеропланом. Зі стелі ще дотепер звисали гігантські кажанячі крила. Патриці дуже радо дозволив йому пустити свій час на цю ідею, тому що всім і так було очевидно, що людина не може так сильно змахувати крилами. Йому не було чого хвилюватися, але Леонард сам себе відволікав. Він купу часу витратив на розробку спеціального підноса, з якого люди могли б їсти в повітрі. Вистину невинний чоловік. І тим не менш, якась Крихітна його частина завжди, завжди робила начерки цих страшенно заманливих двигунів з їхніми клубами диму та ретельно пронумерованими інженерними кресленнями. «Що це таке?» – запитав ветеринар, показуючи на ще одну карлюку. Вона зображала чоловіка з великою металевою кулею в руці. Це іграшка, не більше, працює за рахунок дивних властивостей цілком непридатних матеріалів. Їм не подобається, коли їх стискають, тож вони вибухають. «На раз-два. Ще одна зброя. В жодному разі, мій лорде, її неможливо використовувати як зброю. Втім, я думав, що вона знадобиться у гірській промисловості. Справді, коли треба бурити крізь ухору. Скажи, – мовив в відклавши також і цей папірець, – у тебе бува немає рідні в Хапоні. Думаю, що ні, моя родина поколіннями жила в квірмі. А, добре. Але в Хапоні живуть дуже розумні люди, правда?» О, з багатьох дисциплін написано цілі манускрипти, приміром, з ювелірної справи. Ювелірна справа, Патрицій зітхнув. І, звісно, з алхімії. Принципія експлозія, афіра альхіми, була фундаментальною працею продовж більше сотні років. Алхімія, похмуро вимовив Патрицій, сірка і тому подібне. Так, а ж, Але, судячи з твоїх сил, ці головні відкриття Зробили давним-давно, правитель вецінарі, звучав як людина, що осилкується побачити світло в кінці тунелю. Безсумнівно, я був би вражний, якби вони суттєво не просунулись вперед, радісно мовив Леонард і квірма. Ага. Патрицій злегка обм'якнув у кріслі, виявилося, що світло в кінці тунелю – пожежа. Видатний народ, якому є ще що запропонувати, мовив Леонард. «Я завжди думав, справа в пустелі, вона змушує швидше думати і дає розуміння того, що життя плинне». Патрицій перегорнув ще одну сторінку. Між начерком пташиного крила та ретельним зображенням шарового з'єднання була невеличка замальовка чогось зі шпичастими колесами та обертальними лесами, а ще був прилад для буріння крізь гору. «Для цього пустелі не треба», – сказав він і, знову зітхнувши, відсунув папери в бік. Ти чув про зниклий континент Леш? запитав він. Отак. Робив там деякі начерки пару літ тому, сказав Леонард. Пригадую дуже цікаві аспекти. Ще чаю? Боюся, попередній вже охолонув. Може, ви прийшли по щось конкретне? Патриці потер перенісся, не впевнений, у нас тут назріває одна проблемка. Думав, ти зможеш допомогти? На жаль, Патриці знову зиркнув на начерки. Мені здається, ти можеш. Він підвівся, поправив мантію і видавив з себе усмішку. «У тебе є все необхідне». «Не завадило б ще трохи дротів», – попросив Леонард. «А ще в мене закінчилася палена умбра. Тобі все миттю принесуть, – пообіцяв в вецінарі. А тепер, з того дозволу». Він вийшов із кімнати. Леонард радісно кивнув, прибираючи зі столу горнятка. Він відніс проклятий двигун внутрішнього згорання на купу металобрухту коло невеличкого горна, за тим дістав драбину і вийняв зі стелі поршень. Тільки но він витягнув мольберт, щоби взятися за розробку нового дизайну, як почув далеке дріботіння. Звучало так, ніби хтось біжить, але час від часу спиняється, щоб перестрибнути вбік на одній нозі. Тоді запала пауза, ніби хтось зупинився, щоб поправити одяг і відхекатися. Відчинились двері й до кімнати повернувся Патриці. Він сів і уважно глянув на Леонарда Сквірма. «Що ти робив?» – запитав він.